Білявчик крістелив ліжко, збив кулачками подушку, розсупонив штанята, вислиз із ніголи і став розбирати Мірчу поволею м'якими руками. «Можна украсти тебе образ? Для чого?» «Пишу роман без імені». «Можна». «Роман про що?» «Не про тебе». «Здогадуюсь». «На, бери, прочитай». Караман випхав леді на першій станції зранку. Вона опиралася... Курва, мама шабуй, не хотіла. Та що то? Тачик йому запомів. Може ти, Содоміт? Чого? Дівочку не схотів. Що там хотіти? Ну, да. Караман завалився спати, Тачик помив харетон і потупав до кадігроба. Той ще був у кальсонах. Що? Прошвернемся, А то. Місто було маленьке, та проте ненудотне. Парки, фонтаны, кафе. Выпили по сто моржиками заели. Штивну? Ну да, ну да. Я у тебя хивря? Нет, нет. Бо, Анастасия, да. Бабьонка, ты что? Пампуха? Не то слово. Ты ее уже поимел? Да нет. Что ты такой быстрый? А ты не повороткий. Да ну. У нас и с этим строго. Тато строгий? А то. А твій тато? Нема. Що покинув? Утоп. Випив лишнє і в озеро? Коропи. Ловиш? А на черв'я? Ну, то затяг би у баньку свою. У неї своя, ого-го. Суперпросто? А то. Ну, а єнчі? зачем? Це ж від любові залежить. Правда твоя? А то. Він згадав Ауріку, де вона зараз і з ким. Ну, прочитав? Ні, ще ні, знаєш справи. Ага, розумію, та я... Ауріка прийшла до Вітасика вночі. Дуже треба машина. Дуже? Але вже ніч тато був у кальсонах, Вітасик у плавках. Та й бензини не є. Я вам заплачу. Що, сон стало? Малий харкає кров'ю, біда, то не біда. То суче збидла насіння, вибачте, вибач і ти. Гримули двері, світлося загасило, псервали з ланца. Ауріка плакала, дерла чупер, билася у цемрину, У розкриту керницю віяли порохи. Хтось притрюпачив, води, то стара Мартанашка. Ауріка трохи надпила. І виблювала в траву. Що стало? Матушко, син мені умирає. Бунців хочуть забрати там коло себе обі. Е, не гніви бога, зачекай та й підем. Стара мартанашка набрала скоробок зілля, мала його до стобіса, відав усяких хворіб і притупцяла. Но йдемо, пішли. Малий Харкав кров'ю, температура. Очі, як блякле скло. А ну-ну, горіче молока з медом, Коріння на криші, на! Стара Мартанашка спала ту, на підлозі, скорсу здерла, стіни і на скорці. А де твої образи? Я? А, Боже, як то без образів. Назавтра, молей, уже знав, Хто з них святий Миколай, А хто матер Божа з Ісусом, і більше не харкав кров'ю. «Гроші дають свободу», – десь сказав Гемінгвей. «А сніг – це гроші?» «Гроші не сніг, але тануть». «Ну що, подумав?» Губи тоїли ледь помітну посмішку. «Чи насмішку?» «А годен знати?» Вже не було картин, світла, стола з натюрмортом. Тільки вино і стрічан мало не на підлозі. «Ну?» Я перепрошую пана, Та мушу відмовитись. Що? Справа честі. Це ти? Ти? Ти? Говориш про честь? Так, я говорю про честь. До того ж, Давав їм присягу. Я звучи Соколову. Яка різниця? А то ж, Жодної пани різниці. Мірше присів на стілець, Маєш на кінчах стільця. Співрозмовця вже висучив, чіпко стояв на ногах. Честь понад усе. Чи в Україні поняття «це вже не діє»? Що? Книжок начитався. І їх. Ти українець. Служиш кацапам і кажеш мені про честь? Про яку честь ти мені кажеш? Хочу спати спокійно. А вже ж хочеш, і я хочу. А що? Мірча не відповів. Тебе діти є? Звісно. Дівчинка, хлопчик, дочка. Жінку любиш? Не знаю. Правду кажеш. Та що? Думай. Я вже подумав. Погано ти думав, свиньо. Прошу так. Ну, пробач. Довго ми з тобою тут? не? Я не знаю ваших правил і запроваджень. Правилом в нас якісь скрізь гроші або компромат. Гроші мене не цікавлять. Ну то поглянь отуди. Світло загасло. На екрані з'явилося тіло Білявчика. Він мірча поморщився. Як? Ну ти й паскуда. А так, політика, брате, паскудство. Я навіть училищі цього собі не дозволив. Чуєш ти? Що, шкодуєш? Пішов ти? Підеш ти? Пліку вже в Росії. Що? «Думай, а ми почекаме». Мірча встав, ручко дійшов до дверей, обернувся і... «Згоден на твої умови». «О, то добре, сідай». «Був хвіст за тобою». «Так». «Хто?» «Замполіт Гріцацуєв». «Вважай, що його не було». «Тобто як?» «Не поспішай жити, Мірча». «Гаразд». Стрічан витягнув із теки аркуш паперу, ручку лезу і гроші. Це на самий припочаток, згодом отримаєш ще. Я волі би отримати на рахунок. Маєш рахунок, а то ж.